Capitolul 2. Cei 30 de fii ai locotenentului Schmidt Dimineața atât de agitată se terminase. Fără nicio înțelegere prealabilă, Bender și Balaganov se deplasară simultan cu pași repezi de comitetul executiv. Pe strada principală, într-o cotiugă, se transporta o șină lungă, albastră, care făcea ca strada să răsune de un huruit atât de îngrozitor, ca și cum căruțașul în straie din pânză de cort n-ar fi dus o șină, ci o tobă de jazz. Razele soarelui săgetau aprig vitrina magazinului de material didactic, unde, deasupra unor globuri cranii și a unificat de vețiv făcut din carton și vopsit în culori vesele, se îmbrățișau prietenește două schelete. În vitrina sărăcăcioasă de alături a unui atelier de ștampile și tăblițe, locul cel mai mare îl ocupau tăblițele smățuite purtând următoarele inscripții. Închis pe timpul prânzului. Între orele două și trei pauză de prânz. Închis în timpul pauzei de prânz. Magazinul este închis. O tabliță numai cu închis și, în sfârșit, o tablă neagră impunătoare cu litere de aur. Închis pentru inventar. Se vedea cât de colo că aceste avize, în termeni categorici, constituiau marfa cea mai cerută în orașul Arbatov. Cu privire la celelalte sectoare ale vieții, atelierul de ștampire și tăblițe nu se manifestă decât printr-o singură tăbliță albastră, îngrijitoarea de serviciu pentru copii. Urmau apoi la șir trei magazine de instrumente de suflat, mandoline și balalaici. Trompetele de alamă, de o strălucire desfrânată, tronau pe treptele vitrinei acoperite cu percală roșu. Deosebit de frumos era basul helicon. Era atât de voinic, și se încălzea cu atâta vie la soare, răsucit ca un colac, încât n-ar fi trebuit ținut într-o vitrină și în parcul zoologic din capitală, undeva între elefanți și șarpele boa, pentru ca în zilele nelucrătoare părinții să explice copiilor. Iată puiule pavilionul heliconului. Acum heliconul doarme, dar când o să se trezească, atunci păzea ce o să mai cânte. Iar copiii să-l privească cu ochii lor mari și curioși și să învețe de ce minunie în stare trompa aceasta. Altădată o bender ar fi stat să admire bucuros și balalaicile noi, mari cât o casă de la țară, și plăcile de patefon, îndoite din pricina căldurii, și tobele pentru pionieri, vopsite în culori atât de îndrăznețe încât îți sugerau ideea că glontele e floare la ureche, iar baioneta e totul, dar acum nu-i de asta. Îi era foame. Cu siguranță că dumneavoastră te afli la marginea prăpastiei financiare," îl întrebă pe Balaganov. Te referi la bani?" zise șura. N-am mai văzut un ban de o săptămână." În cazul ăsta tinere o să termini rău," spuse pe un ton de oracolostap. Prăpastia financiară este cea mai adâncă dintre toate?" Și te poți afunda în ea pe toată viața. Dar hai, nu mai fi amărât. Am izbutit totuși să ciugulesc trei bonuri de masă. I-am căzut cu tronc la inimă președintelui Comitetului Executiv de cum m-a văzut. Cei doi frați de sânge însă nu reușiră să profite de bunătatea părintelui orașului. Pe ușa cantinei fostul prieten al stomacului a un lacăt mare acoperit cu ceva care semăna în același timp rugină și acașă de hrișcă. Bineînțeles, spuse cu amărăciune o stap. Cu ocazia inventarierii șnițelor, au închis cantina pentru totdeauna. Va trebui să ne dăm trupul pradă particularilor. Particularii vor în gheață, obiectă Balaganov cu o voce surdă. Ei, nu vreau să te mai chinuiesc. Află că președintele a revărsat asupra buzunarelor mele o ploaie de aur, în valoare totală de 8 ruble. Dar să ții seama, stimat șura, că n-am intenția să te hrănești de pomană. Pentru fiecare vitamină pe care ți-o voi oferi, Îți voi cere o mulțime de mici servicii. În oraș nu exista însă sector particular și frații Luau rămasa în grădina de a unei cooperative, unde afișe speciale aduceau la cunoștința cetățenilor o ultimă inovație arbatoviană în domeniul alimentației publice. Vindem bere numai sindicaliștilor. ne am mulțumit cu gvas, ce să facem, spuse Balaganov. Cu atât mai mult, adăugă Ostap, cu gât aici vasul este preparat de un artel de particular care simpatizează cu puterea sovietică. Ei și acum povestește de ce anume s-a făcut vinovat Bașbuzul Panikovski. Îmi plac poveștile cu găinării. Balaganov, care mâncase până se săturase, se uita recunoscător la salvatorul său și început să povestească. Povestirea lui ținu vreo două ore, dar furniză informații extrem de interesante. În toate domeniile activității umane, ofertele și cererile de muncă sunt reglementate de organe speciale. Un actor nu va pleca la Omsk decât după ce va afla cu precizie că nu are să se teamă de concurență și că nu există acolo alți pretendenți la rolul său de prim amorez rece sau de servitor care spune masa e servită. Feroviarii sunt tutelați de scumpele lor comitere sindicale, care publică în ziare anunțuri prin care informează că hamalii fără lucru nu pot spera să găsească un post la calea ferată Sâzran Veazma sau că pe linia ce trece prin Asia Centrală e nevoie de patru cantoniere. Un expert merceolog publică un anunț în ziar și țara întreagă află că există pe lume un astfel de expert care are o vechime de 10 ani în câmpul muncii și, trebuind din motive familiale să plece din Moscova, caută un post în provincie. Totul este reglementat, totul merge pe drumuri bătătorite și își urmează circuitul în plină conformitate cu legea și sub ei. Numai pe oborul unei anumite categorii de escroci și anume al celor care se dau drept fii locotenentului Schmidt, domnește de bandada. Anarhia surpă din temelii corporația descendenților locotenentului. De aceea ei nu puteau să tragă din profesiunea lor avantajele pe care le-ar fi putut avea cu siguranță, din rapida cunoștință cu conducătorii din aparatul administrativ și economic, sau cu activiștii pe tărâm social care sunt, în cea mai mare parte, nemaipomenit de credul. Prin toată țara circulă șantajând și cerșind falși nepoții lui Karl Marx, nepoți inexistenți ai lui Friedrich Engels, frați de-ai lui Lunacearski, veișoare de ale clarei Zetkin sau, în cel mai rău caz, urmași ai celebrului anarhist Prințul Kropotkin. De la Minsk până la strântoarea Bering și de la Anahicevani de pe râul Arax până la țara lui Franz Josef, intră în clădirile comitetelor executive, coboară în gări și circulă preocupate în birș, rude ale oamenilor mari, veșnic grăbite, cu foarte multă treabă. O vreme Oferta rudelor a întrecut însă cererea și s-a produs pe această piață sui generis o criză. S-a simțit nevoia unor reforme. Și încetul cu încetul, nepoții lui Karl Marx, urmașii lui Copotkin, ai lui Engel și alții din aceeași categorie, au pus ordine în activitatea lor, cu excepția nedisciplinatei corporații a descendenților locotenentului Schmidt, care, în tocmai caseimul polonez, a rămas mai departe sfâșiată de anarhie. Acești descendenți s-au înmerit a fi brutali, hrăpăreți și hapsâni și s-au stânjenit mereu unul pe altul în activitatea lor. Shura Balaganov, care se socotea primul născut al locotenentului, a fost serios neriniștit de situația creată. Întâlnea tot mai des tovarăși de corporație care secătuiseră complet sursele atât de roditoare ale câmpiilor Ucrainei și stațiunilor climatice din Caucaz, unde el se obișnuise să aibă un vad serios. Și ți-a fost frică de greutățile crescânde?" îl întrebă bazocoritor Ostap. Dar Balaganov nu se siză ironia. Sorbi din paharul cu gvas Vioriu și își continuă povestirea. Din această situație gravă nu exista decât o singură ieșire, o conferință. Și el a muncit toată iarna la convocarea ei. A scris concurenților pe care îi cunoștea personal. Celor pe care nu-i cunoștea le-a transmis invitațiile prin nepoții lui Mars întâlniți în drum. În sfârșit, a izbutit să-i adune la începutul primăverii anului 1928 aproape pe toți descendenții cunoscuți ai locotenentului Schmidt la Moscova într-o cărciumă de lângă turnul Suharev. Adunarea a fost numeroasă. S-a constatat cu acest prilej că locotenentul Schmidt avea 30 de fii între 18 și 52 de ani și patru fiice proaste, cam trecute și urâte. Într-un scurt discurs introductiv, Balaganov și-a exprimat față de această situație Speranța că frații vor găsi o punte de înțelegere și vor întocmi în sfârșit între ei o convenție pe care însăși viața o impunea ca imperios necesar. El a prezentat apoi un proiect, după care întreg teritoriul Uniunii Sovietice urma să fie împărțit în 34 de sectoare de exploatare, adică egal cu numărul celor adunați la conferință. Fiecare din copii urma să primească în folosință, pe termen nelimitat, câte un sector. Niciunul dintre membrii corporației nu mai avea însă, după asta, dreptul de a trece hotarele domeniului său și să pătrundă în teritoriul străin cu scopul de a vâna câștiguri. Nimeni n-a ridicat nicio obiecție împotriva acestor noi principii de lucru, numai Panikovski a declarat că el poate să trăiască și fără convenție. Când s-a ajuns însă la împărția țării pe sectoare, s-au produs scene dezgustătoare. În altele părți contractante s-au luat din prima clipă la ceartă și nu s-au mai adresat una alteia decât adăugând epitete injurioase. Cearta s-a dezlănțuit în jurul așezării geografice a sectoarelor. Nimeni nu voia centrele universitare. Toți se lepădau de Moscova, Leningrad și Harkov, trecute prin Sită și Dărmon. De o foarte proastă reputație se bucurau și îndepărtatele regiuni din răsărit, acoperite de nisipuri. Ele erau acuzate că habar n-au cine locotenentul Schmidt. Credeți că ați dat peste proști țipa Panikovski cu o voce ascuțită? Dați-mi platoul central al Rusiei și semnez convenția. Cum? Tot platoul i-a strigat Balaganov. Poate ai vrea să-ți dăm și meritopolul ca supliment? Sau Bobruiskul? La auzul cuvântului Bobruisc, toată adunarea a oftat adânc. Toți erau gata să plece cu primul tren la Bobruisk. Bobruiscul era considerat o localitate minunată de un înalt nivel cultural. Ei bine, dacă nu tot platoul, măcar jumătate stăruia acaparatorul Panikovski. La urma urmei sunt familist, am două familii de întreținut. Nu i se dădu însă nici jumătate. După multă ceartă și scandal, s-a hotărât ca sectoarele să fie trase la sorți. S-au făcut 34 de bilețele, trecându-se pe fiecare câte un nume geografic. Toate republicile, toate regiunile, productivul Cursc, ca și dubiosul Herson, puțin exploatatul Minusinsk, ca și Ashkhabadul cel aproape fără nicio perspectivă, Kievul, ca și Petrozavodscul și Cita, toate au fost puse într-o căciulă de blană de iepure, așteptându-și stăpânii. Tragerea la sorți a fost însoțită de exclamații vesele, de mormăieli și de înjurături. Steaua nefastă a lui Panikovski l-a urmărit și la rezultatul final al tragerii. I-a căzut regiunea Volgăi. Furios, la culme, a semnat totuși Convenția. Plec acolo, a strigat el. Dar vă previn că dacă nu voi fi bine primit, voi călca Convenția și voi trece hotarul. Balaganov, căruia i-a căzut la sorți sectorul de aur al Arbatovului, s-a neliniștit de perspectiva nerespectării Convenției, și a declarat pe loc că nu va tolera nicio încălcare a normelor de exploatare. În tot cazul, lucrurile au fost stabilite și, după încheierea lucrărilor, cei 30 de fii și cele 4 fiice ale locotenentului Schmidt au plecat la lucru fiecare în sectorul lui. Și acum ai fost martor și dumneata, Bender? Ai fost martor și dumneata cum a călcat porcul ăsta convenția?" își îngheie povestirea Șura la S-a vrut de mult prin sectorul meu, numai că până acum n-am izbutit să-l prind." Contrar așteptărilor lui Balaganov, Ostap nu condamnă fapta urâtă al lui Panikovski. El ședea comod pe scaun și se uita nepăsător drept înainte. Pe zidul înalt din fundul grădinii erau desenați niște copaci drepți și cu frunzișul bogat, ca într-o litografie. În grădină nu existau copaci adevărați, dar umbra pe care o făcea zidul răspânda o răcoare plăcută și satisfăcea de plin pe clienții care erau probabil sindicaliști cu toții, deoarece beau numai bere și nu luau niciun fel de gustare. La un moment dat, se apropie de partea grădinii, găfâind, păcănind fără încetare, un automobil verde pe portiera căruia era scris cu alb în formă de arc. Hai să vă plimb! Sub această inscripție erau indicate condițiile plimbării cu gălăgioasa mașină. Trei ruble pe oră iar pentru o cursă după învoială. Mașina era goală. Mușterii din grădină începură să vorbească între ei în șoaptă neliniștiți. Șoferul privi vreo cinci minute, rugător printre gateile grilajului, și după ce pierdu probabil orice speranță de a pune mâna pe vreun client, strigă sfidător. Taxiul e liber, poftiți vă rog. Dar niciunul din cetățeni nu-și manifestă dorința de a se urca în mașina, hai să vă plimb. Ba, invitația șoferului a avut chiar asupra lor un efect ciudat. Lăsară ochii în jos, căutând să nu privească în direcția mașinii. Șoferul clătină din cap și o luă încet din loc. Localnicii se uitau melancolic în urma lui. După cinci minute, automobilul verde te în goană nebună pe lângă grădină, în direcția inversă. Șoferul sălta pe bancheta lui și țipa ceva, dar ce anume nu se putea desluși. Mașina era tot goală. Ostap o urmări cu privirea și spuse, Uite ce e Balaganov. Ești un găinar. Nu te supăra. Vreau prin asta să precizez exact ce loc ocupi sub soare." Ia mai dute te dracului," făcu Gosolan Balaganov. Te-ai supărat totuși?" Care va să zică, după părerea dumitale, funcția de fiu al locotenentului nu e o ocupație de găinar? Dar și dumneata ești un fiu al locotenentului Schmidt, țipă Balaganov. Ești un găinar, repete Ostap, Și fiu de găinar. Iar copiii dunitale tot găinari, or să fie băiatule. Păi, ceea ce s-a petrecut azi dimineață nici măcar nu poate fi numit episod. A fost o simplă întâmplare, un capriciu de artist. Un gentleman în căutarea unei bancnote de 10 ruble. Nu e în firea mea să umblu după câștiguri de mizerie. Și ce profesiune mai e și asta, doamne, iartă-mă? Fiul al locotenentului Schmidt, cât din mai poți să fii? Să zicem încă un an, încă doi, și pe urmă? Pe urmă buclele dumitale roșcate vor ajunge să fie cunoscute ca un cal breaz și oamenii vor începe pur și simplu să te ia la bătaie." Și atunci ce-ai de făcut?" întrebă tulburat Balaganov. Cum să-ți câștigi pâinea acea de toate zilele?" Trebuie să ai idei," spuse gravostap. Pe mine, de pildă, mă hrănesc ideile." Eu nu întind mâna după rubla amară a comitetelor executive. Am țeluri mai înalte. După cum văd, dumneata iubești dezinteresat banii. spune ce sumă te-a aranja? Cinci mii, răspunse rebete, Balaganov. Pe lună? Nu, pe an. Atunci drumurile noastre se despart. Eu am nevoie de cinci sute de mii. Și pe cât se poate, toți banii odată, nu în rate. Poate că ai acceptat totuși în rate, întrebă caustic răzbunătorul Balaganov. Ostap se uită atent la interlocutorul său și răspunse foarte serios. Aș accepta și în rate, dar mi-ar trebui toți odată." Balaganov vrut să facă o glumă și în legătură cu această frază, dar când se uită la Ostap nu mai zise nimic. Avea în fața lui un atlet cu trăsături atât de bine conturate de parcă era o efigie de pe o monedă antică. De-acurmezișul gâtului său brun se vedea o cicatrice albă. În ochi îi strălucea o veselie amenințătoare. Balaganov se simți deodată cuprins de dorința nestăpânită de a lua poziția de drepti. Ba simți și nevoia de a-și drege glasul, chihăind ușor așa cum fac oamenii cu funcții nu prea mari atunci când stau de vorbă cu un tovarăș mai mare în grad și, într-adevăr, după ce-și drese glasul, întrebă stânjenit. Dar pentru ce îți trebuie atât de mulți bani și dintr-o dată? De fapt, am nevoie de mult mai mulți, răspunse Ostap. 500.000, de mii, reprezentând un minimum, vorbesc de 500 de mii de ruble stabilizate. Vreau să plec, tovarășeșura, vreau să plec foarte departe, la Rio de Janeiro." Ai rude acolo?" îl întrebă Balaganov. Dar ce semn eu a om care poate să aibă rude?" Nu, dar... n-am rude, tovarășeșura. Sunt singur pe lume." Am avut un tată supus turc, dar și acesta am uitat de mult după o sferință cumplită." Încă din copilărie vreau să plec la Rio de Janeiro. Dumneata, desigur, nici nu știe existența acestui oraș." Balaganov clătină îndurerat din cap. Dintre metropolele universale ale culturii, el nu cunoștea în afară de Moscova decât Kievul, Melitopolul și Șmerinca și, întreacăt fie zis, era încredințat că pământul este plat ca o tipsie. O aruncă pe masă o foaie ruptă dintr-o carte. E o pagină din mica enciclopedie sovietică. Iată ce scrie aici despre Rio de Janeiro. 1.360.000 de locuitori. Așa, un număr considerabil de mulatri. Așezat într-un mare golf al Oceanului Atlantic. Aha, uite, am găsit. Străzile din centrul orașului nu sunt mai prejos de străzile din cele mai importante centre ale lumii, în ceea ce privește luxul magazinelor și măreția clădirilor. Îți dai seama, șura, nu sunt deloc mai prejos. Mulatri, golf, export de cafea, ca să zicem așa, dumping de cafea, Charleston, Ramona, chipul tău fermecat și ce să mai vorbim. Îți dai și dumneata seama ce perspective. Un milion și jumătate de oameni și absolut toți în pantaloni albi. Vreau să plec de aici. În ultimul an s-au ivit între mine și puterea sovietică divergențe cât se poate de grave. Ea vrea să construiască socialismul, iar eu nu vreau. Pe mine mă plictisește să construiesc socialismul. Acum pricep pentru ce am nevoie de atâția bani. Dar de unde o să iei 500 de mii de ruble? Întrebă încet Balaganov. De oriunde, răspunse Ostap. Indicăm numai un om bogat și îi iau imediat banii aceștia. Cum? Te gândești la omor? Întrebă și mai încet Balaganov, aruncând pe furiș o privire spre mesele vecine, unde cetățenii din Arbatov închinau unul în sănătatea altuia. Știi că n-ar fi trebuit să semneze așa-numita convenție de la Suharev," spuse Ostap. După câte văd acest efort intelectual, te-ai epuizat rău de tot. Te tâmpești văzând cu ochii. Bagă-ți bine în cap că Ostap Bender n-a ucis niciodată. El a fost cei drept asasinat, dar personal e curat în fața legii." Desigur, nu sunt un heruvim. N-am aripi, dar respect codul penal. asta e slăbiciunea mea. Și în ce fel te gândești să-ți procuri banii? În ce fel mă gândesc să-mi procur? Procurarea sau exproprierea de fonduri variază după împrejurări. Personal, cunosc 400 de metode, relativ cinstite, de a-i procura. Dar nu-i vorba de metode. Nenorocirea e că astăzi nu mai sunt oameni bogați. De aceea, situația mea e îngrozitoare. Un altul s-ar fi năpustit de asupra unei instituții de stat lipsită de apărare, dar asta nu-mi stă în obicei. Cunoști doar respectul cel am pentru codul penal. Nu e nicio treabă să jefuiești un colectiv. Dăm numai un individ mai bogat, dar din nefericire acest individ nu există. Cum poți să spui una ca asta? exclamă Balaganov. Există oameni foarte bogați. Și eu îi știi? întrebă repede o stap. Poți să-mi indici numele și adresa exactă măcar a unui singur milionar sovietic? Și totuși ei există. Trebuie să existe. Din moment ce prin țară circulă banknote, trebuie să existe și oameni care să le aibă în cantități mari. Dar cum să descoperi pe un învârtiț din ăsta? Și o poftă. Se vedea că de mult răvnea la un individ bogat. Ce plăcut e, spuse el dus pe gânduri, să lucrezi cu un milionar legal într-un stat burghez bine organizat, cu stravect tradiții capitaliste. Acolo milionarul e o figură populară. Adresa lui o știe toată lumea. Stă într-o casă boierească undeva la Rio de Janeiro. Te duci de-a dreptul la el, când știi că e acasă, și încă din antreu, numai după ce i-ai spus bună ziua, l-ai și expropiat de bani. Și toate astea bagă de seamă cu frumușelul, politicos. Hello, sir, nu fiți emoționat. Sunt nevoit să vă deranjez un pic. Alright, gata. Asta e tot. Civilizație. Ce poate fi mai normal? Un gentleman face în societatea altor gentleman micul său business. Numai nu trebuie să tragi cu pistolul în lustre, că ar fi de prisos. Pe când la noi, Doamne, Doamne, trăim într-o țară rece. La noi totul e ascuns, totul e clandestin. Pe milionarul sovietic nu-l poate descoperi nici măcar Comisariatul Poporului pentru Finanțe cu tot aparatul său fiscal ultraforte. El, vorbesc de milionar, s-ar putea să-și chiar în clipa asta, în această așa zisă grădină de vară, la măsuța de alături și să bea bere tip top de 40 de copii și sapul. Să mor de ciudă, nu alta. Prin urmare, întrebă Balaganov după un timp, dacă ai da peste un milionar din ăștia camuflați? Nu mai continua. Știu ce vrei să spui. Nu, nu e ceea ce-ți închipui dumneata. De fel. Nici nu-l voi înăbuși cu o pernă, nici nu-i voi crăpa capul cu patul revolverului. Și, în general, nu voi face niciun fel de prostie. Ah, nu mai de-aș descoperi un astfel de individ. Aș manevra în așa fel încât l-aș bate să-mi aducă banii pe o farfurioară cu chenar albastru. Ar fi foarte frumos, zise Balaganov zâmbind încrezător. 500.000 ruble pe o farfurioară cu chenar albastru. Se sculă în picioare și început să se învârtească în jurul mesei. Plescăea amar din limbă, se oprea, deschidea gura. Parcă ar fi vrut să spună ceva, dar apoi se răzgândea, se așeza la masă și iar se ridica. O urmărea nepăsător mișcările lui Balaganov. Să-i aducă chiar el? Întrebă deodată Balaganov cu o voce scârțitoare. Pe farfurioară? Și dacă nu să i aducă. Dar unde eri eu deja neiro ăsta, departe? Nu, nu se poate ca toată lumea să umble în pantaloni albi. Lasă-te de bancurile astea, bender. Cu 500.000 de ruble se poate trăi foarte bine și la noi. Fără discuție, fără discuție, răspunse vesel Ostap, se poate trăi, dar nu bate din aripi degeaba. De unde îi iei? Pe frunta senină și netedă a lui Balaganov a părut deodată o cută adâncă. El se uită șovăitor la Ostap, apoi răspunse. Cunosc eu un milionar din ăștia. Veselia dispărut într-o clipă de pe fața lui Bender. Figura i se împietri. Și îi căpătă iarăși contururi de medalie. Hai te cară, zise el. Nu dau de pomană decât sâmbătă, așa că nu-mi umbla mie cu cioara vopsită. Pe cuvânt de onoare, Monsieur Bender, ascultă șura. Dacă vrei să mă iei pe franțuzește, te rog să nu-mi spui Monsieur, ci în care înseamnă cetățean. Și fiindcă veni vorba, unde stă mă rog milionarul dumitale? La Cernomorsk. Bineînțeles, mă așteptam la una ca asta. Cernomorsk. Acolo, unde chiar și înainte de război, dacă un om avea 10.000 de ruble, se zicea despre el că e milionar. Iar acum pot să-mi închipui. Nu, astea sunt aiureli. Lasă-mă să-ți explic. E un milionar adevărat. Ascultă, Bender, de curând am fost acolo, la pușcărie. După 10 minute, frații de sânge părăsiră grădina de vara a cooperativei în care se servea bere. Marele maestru al combinațiilor se simțea ca un chirurg care are de făcut o operație extrem de serioasă. Totul era gata. În casoletele electrice fierb comprese și feș, o soră de caritate în togă albă se mișcă fără să o auzi pe pardoseala de mozaic, diferite instrumente medicale din faianță și nichel strălucesc, bolnavul e întins pe masa de sticlă cu ochii dați languros peste cap, iar în aerul încălzit în mod special, Plutește un miros de gumă nemțească demestecat. Chirurgul, cu brațele întinse în lături, se apropie de masa de operație, ia de la asistent un bisturiu sterilizat și spune pe un ton sec bolnavului, Hai da, leapă pădăți zmenele!" Totdeauna mi se întâmpla așa," spuse Bender cu ochii scânteitori. Sunt nevoit să încep o afacere de un milion cu o simțitoare lipsă de valori monetare. Tot capitalul meu de bază, rulant și de rezervă se ridică la 5 ruble." Cum ai zis că îl cheamă pe milionarul camuflat?" Koreico," răspunse Balaganov. Da, da, Koreiko, superb nume." Și susi că nimeni nu știe de milioanele lui." Nimeni în afară de mine și de Prujanski. Dar, după cum ți-am mai spus, Prujanski mai are de stat în pușcărie vreo trei ani. Să-l fi văzut cum se văita și bocea când am fost eliberat." Simțea, se vede că n-ar fi trebuit să-mi povestească de Koreiko. Că ți-a dezvăluit dumitale secretul, asta e floare la ureche. Nu din pricina asta se văita și bocea el. Presimțea pe semne că dumneata o să-mi povestești mie. Și asta e pagubă într-adevăr serioasă pentru bietul prujanski. Până o să sacuce el să iasă din pușcărie, coreico își va afla consolarea numai în cunoscuta zicătoare, sărăcia nu-i păcat. Ostap își scoase cascheta de vară și, fluturând o întrebă, Am vreun fir de păr alb? Balaganov își subse burta, desfăcut picioarele, astfel ca între vârfuri să încapă un pat de armă și cu glas de leat din flancul drept răspunse. Niciunul să trăiți. Atunci o să am. Va trebui să dăm bătălii grele. Și dumneata o să încărunțești Balaganov. Pe neașteptate Balaganov chicotii prostește. Cum ai spus? O să aducă chiar el banii pe o farfurioară cu chenar albastru? Mie pe o farfurioară, spuse Ostap. Dumitale pe o sucupă. Și cum rămâne cu Rio de Janeiro? Aș vrea să umblu și eu în pantaloni albi. Rio de Janeiro este visul de aur al copilăriei mele, răspunse sever marele maestru al combinațiilor. Nu-l atinge cu laba Dumitale. Să trecem la fapte. Trupele de linie să fie trimise la dispoziția mea. Unitățile trebuie să ajungă în orașul cernomorsc în termenul cel mai scurt. Ținuta de defilare. Gorniști, un marș. Parada o voi comanda eu.